hogy magát a folyamatot megértettem, meg különös tekintettel arra, hogy állandóan váltogattam a szempontomat. Megpróbáltam betartani azt, amit a pszichiátriem elvárt tőlem, hogy beleilljen magam a tulajdonos helyzetébe, beleilljen magamat az alkalmazottak helyzetébe, hol van egy kiváltságos helyzetű egyén.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 Nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokáljában, se vakácsol, se filipóval, se önökkel, se velem.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 Yeah, right. Ha senki nem telefonál, akkor én fogok telefonálni, és aztán már nem lesz időben telefonálni. Wintermontelzs volt kész van arra, hogy beszélgessen velem két percig. Van kettő percünk. Adásban segíthetek? Az meséltem a műsor legelején hallotta nem hallotta, hogy tegnap ugye egy nem tervezett beszélgetés zajlott ön és külszegi András ha tetszik külszegi András és ön között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 a tekintetben, ami a legfontosabb, hogy ott legyen út, vagy sem, ahol egyébként Kőszegi András lakik, és barátai, vagy ismerősei, és igyekszem olyan mondatokat mondani, amelyben a és tízeskálán konkrétan egyes, amely ma Magyarországon szinte lehetetlen, befejezve. Tehát, hogy előbbre tartunk-e ma ügyben, mint a tegnapi interjú előtt, és azt mondtam, hogy nem tudom. Érthető vagyok?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 És, és nem is ma reggel a hivatalnakok úgy mentek, de, hogy te jó ég, eddig ezzel nem foglalkoztunk, és most tegnap volt egy műsor, akkor most gyorsan el kell kezdeni. Tehát egy nappal vagyunk előre, igen, pontosan egy nappal. Jól beszél, az itt a kérdés, hogy akkor vajon egy nappal előre vagyunk-e úgy is, hogyha ez a beszélgetés nem lett volna, akkor is egy nappal bejelentünk volna. Ez itt a kulcskérdés, mert hogyha igen, akkor a tegnapi beszélgetés és az utána való üzenetváltásokkal én nekem ma,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 Az hogy a szerencsé, hogy én ilyen vagyok, azt nem tudom eldönteni. Én szerintem ez a fajta munka, amit, amit polgármesterként végezni kell, az, az, az nem, engedhet, nem, nem engedhetem meg magamnak egy polgármester. Szerintem nem engedheti meg magának, hogy személyes viszonyulást, személyes érzelmeket vigyen bele adott konkrét ügyekbe.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 de szerintem ez most nem elkelő ez a szituáció, és arról beszélünk, amire gondolod. Nem, nem, én mindenre gondolok, tehát nagyon jól beszélsz, én gondolok a Bakásra, a Wintermant bármire, de, de nincs olyan terület, ahol ne gondolnék rá. Tehát nekem mindenhol van egy olyan érzelmi tartományom, ami egyszerre gozdogobbá tesz és elbizonytalanít, és ami egy olyan értelmezési szféra, amely áthatóhatatlan, hiszen az én érzelmi hozzáállásom sose lesz olyan, mint a másik, belejét vagy neki nincs is érzelmi hozzáállása, ha ez egyébként igaz. Hát valószínűleg nem igaz.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 Egyenlő küzdelméről beszélgettünk. Szerintem a tegnapi azért nem volt egy felek küzdelme. Tehát kivételesen a kósa azért jóval nagyobb fegyverzettel érkezett a küzdelembe. Jö, de valami olyasmit akart elhitetni velem, amiről ő maga lehetett meggyőződve? Hát ez igen, igen, igen, igen. Hát, hogy ezzel csodálkozunk, igen. Amikor Gulyás Gergely a kormányjunkon azt mondta, amit mondott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 Szerintem ez egy, ez egy kiszámolt forgatókönyv volt, tehát azért ezt az lehetett sejteni, hogy hova fognak Oké. Okay. De hát azért ez a nagy engedmény, amit elértek, bocsánat, hogy közbeszólók nevezetesen, itt ugye most főként arról beszélünk, hogy a munkavállalónak a, a beleegyezése, nem hallgatólagos beleegyezése kell a túlóra növeléséhez. Hát, tehát nekem ez hiányzott a tegnapi beszélgetésből, hogy ez ki legyen dombalítva, hogy ez azért egy vicc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 Jó, de közben van azért a, a dolognak egy objektív fénzőjára, akartam rátérni. Bocsa? Hogy ennek a <suk> munkaerőpiaci struktúrának azért van egy iszonyatosan erős területi egyetlensége Magyarországon. Tehát, Amire utalt is Kóságon... a kósa? Tesek? Amire utalt is a kósa? Hát és nem neki kellett volna utalnia, és nem úgy kellett volna, de szerintem. Tehát azért aki így Magyarországon jár, kell meg nagyjából ismeri, hogy hogy néz ki a munkaerőpiac különböző területeken, azt tudja, hogy vannak, őként Kelet-Magyarországon, de akár Nyugat-Magyarországon és beszéltünk mondjuk a és környékéről, ahol gyakorlatilag a, a munkaerőnek a foglalkoztatása az egy-egy multinak a kezében van, és ott őrült harc folyik a, a meghirdetett állásokért. Tehát az nem pontosan úgy megy, hogy majd valaki én nem tudom, sajó kazáról át, hogy egy másik ö, másik gyárba, meg majd, majd ott versenyedni fognak az önmunka erőjéért.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 hogy hogy szó szerint egy élet halálharc folyik azokért, az állásokért, pedig az egyetlen megjelhet, és biztosítják, mondjuk. Jó, de azokon a területeken munkát. más jellegű munkáltatokról van szó, mint itt, ahol egyébként autógyárak észeszerelő zemeiről esett szó. Oda azért Igen, de azt Nyugat-Magyarországról beszélünk, akkor ott az Opel, Opel van ebben a helyzetben,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 Német e, autóiparnak a fellendüléséhez igazodva Magyarország most jó gazdasági mutatókat mutat. pontosan e, ugyanannak az életnek a másik oldala, mint hogy egy közelgő gazdasági válságban a visszaesés közepette. A magyar gazdaság továbbra is mondjuk a német autóiparnak a, az állás. A, a számomra nem, mintha nagykor derejű lenne, de mégiscsak arra azt a kérdést veti fel, központi kérdésként e tekintetben, hogy az, hogy egyébként Magyarország ma ilyen, az bármennyire tűnik gazdasági kérdésnek valójában politikai kérdés. Hát hogy ne feszelt, ezek politikai kérdések, hogy a fennálló keredeket Jó, de arról beszélgettünk, hogy egy gazdasági kérdés hogyan váli politikai kérdés, miközben elvileg egy gazdasági kérdésnek van politikai vonzata, de nem lehet száz százaléki politikai kérdés. Most pedig azzal állok szembe, hogyha száz százalékig nem is politikai kérdés, de 89 százalékban mindenképpen az.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 hogy a magyar demokráciával, ami még teljes értekű demokráciáról lehetett beszélni, azért egy lassú folyamat nélkül kialakult egy olyan törzsi logika, ahol nem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 Félek, hogy ez egy öngerjesztő folyamat, ami nem csak Magyarországon érvényes, ér, csak Magyarországon szélsőségesen megmutatkozik. Én azt látom, hogy akinek korábban a vakvezető szerep volt a, a hivatásának a középpontjában, az is egyre inkább alkalmazkodik ehhez a logikához, és egyre inkább egyszerűsödnek a fontvonalak. Tehát, Ho -hova, én, én a... Hova vezet ez? Hova vezet ez? Ez szerintem egy mentális tragédiához vezet. A nemrég, de a mentális a... tragédiában általában az emberek az elmegyógyintézetben végzik. Itt hol végzik majd? Itt egy nagyon meg elmegyógyintézetben végzik. Nő, de ez a hétköznapi életük lesz, és ebben adódóan kórházban nem lesznek? Tehát ha kórházba mennek, akkor az influenzájuk miatt mennek is, nem az elmebajuk miatt? Hát fontosan erről beszélek. Szerintem sorra lehetne sorolni azokat a féleket, ahol most egy teljesen elmebajos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 Igen, a, szerintem itt is beszéltünk erről, a messziről jött emberben is, hogy, hogy, hogy ez egy lehetséges élesztatégia, hogy az ember úgy dönt, hogy ő nem hagyja azt, hogy, hogy, hogy egy ilyen beágyazottság befolyásolja minden. Jó, de minden akkor minden viszont ostromlott bárrá válik az életében, míg Egerben egy ideig ö, ostromolták őket a törökök, de itt most ebből a szempontból olyan, hogy egyfolytában a törökökkel bívna az ember, akár ostromolják őt, akár nem. Igen, ez így van.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 állandó harci állapotnak, csak a másik oldalon. Akkor, amikor a CEU az egyik felét itt hagyja, és a másik felét elviszi Bécsbe, akkor hasonló döntést hoz, mint te? Nem, a a akkor lenne hasonló a döntés, hogyha nekem törvényileg ellentetlenítanék a lépődést, mert egyébként nem az egyik felét, másik felét, hanem nagyjából a négyötödét, egyötödét. Így, így, így, jó kérdeből van. Hát a CEU, Ceu uh, vállalta ezt az ostromlott állapotot, tehát azt, hogy a, a mindennapi hírekben akkor mennyedi állandó ilyen, ilyen démoni uh, hajszájának a középpontjában áll. Egyszerűen törvényi lehetősége nem marad arra, hogy, hogy folytassa a normális működését Magyarországon, pedig szerintem erre nagyon is megvolt, legalábbis a hazai vezetésnek a szándéka. Hát itt abba kell, hogy hagyjuk, mert fel kell a hívni, 062579, és nem folytatom tovább. Köszönöm. Okay, rendben, Szervusz. Filippov Gábor-t Lehet? Na, is van benne a vonalban. Jó reggelt kívánok! Amikor apukámhoz elment egy beteg, és elmondta, hogy szerintem mi baja van, és hogyan kéne azt gyógyítani, akkor apukám, aki belgyógyászott, azt mondta, hogy ez nagyon jó, de csak akkor maradjon, ha szembenéz azzal, hogy ő egy beteg. Majd az apukám csinál egy diagnózis, és eldönti, hogy mi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 Nehéz kérdés, írottam elsőn <gül> Figyelj, nehéz hét után vagyok, és az emésztésem része az önnel való beszélgetés. <gül> hát, nem tudok rá választolni, így most kapásból, mert most hiszen végig kell nyilván azokat a helyzeteket, amik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 ezt az rendszert mi struktúrája? Mi struktúrája? Tudja, személy szerint, vagy ez egy objektívált valami, ami le van írva, mint Ennek valamilyen egy... mechanikus szűrő? Van egy objektívált része, ami a, a munkából andulik. Biztosnak lenni, ez egy, hogy már többször beszéltünk, ez egy egészen egyedi, egyedi helyzet, és most különösen az átalakulások koertkesztében nagyon nagy elvárások vannak minden oldalról,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 nyilván szembenéznie, de azok jobbára ilyen a hagyományos sztereo, a Szlovéniával, vagy a régióval kapcsolatban. Ugyanakkor a magyar, a magyar pedig ebből a szempontból most fogalmazunk, kicsit eufémisztikusan fokozott elvárásokkal kell, hogy szembenézem. Ezzel Igen. a biztos mi volt előtt is tisztában volt? Hát, ha, ha nem is de tisztában voltam, úgyhogy én, én vagyok az a szerencsés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 Úgy, hogy senki nem kíváncsi egyébként arra, hogy és Tibor magyar állampolgár... Okay. Konkrétan milyen képességet kell díjjal. De azt kérdezem öntől, mint valami, tényleg, mint valami mars lakó, pedig hát nem vagyok csak egész egyszer rám az elmúlt hét, meg az, ami előtte volt, hogy az a stereotípi, amivel önt szembesítették, pontosabban mondva, a sztereotípia kialakulásával párhuzamosan büntették azzal, hogy nem arra voltak kíváncsiak ki a Navracsics, hanem azt, hogy hogyan tudott ennek a stereotípiának a részévé válni, ez igazságtalan volt? Vagy ha nem igazságtalan volt, akkor mi az a jó jelző, ami megmagyarázta azok számára, hogy így jártak el, miközben a Navracs is azt szerette volna, hogy a Navracs is mi volt arról kérdezik. Én a szót <kül> szoktam használni. Ö, mert nem, azt nem tudom, hogy igazságtalan volt -e, el. Mi a különbség? És Segítsen! És Mondja és meg, a mint a... matematikatanár, ha az igazságtalamból kivál, kiv, kivonom a méltánytalant, akkor mi a különbség? <kül> <kül> a különbség számomra az volt, hogy azok az emberek, akik, akik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 Az elsőségből kezik a jelfogultság átjobbára. A magyar kormányból jöttem, ők ugyan... Hogyan jött létre a szembeni elfogultság? Hát egyrészt de több rétege van, és nem elkenni akarom a választ, de egyrészt van egy de most, de több mint száz éves fenntartás Magyarországgal, a magyarokkal szemben. Ez gyönyörűen leírta Jeszánszky Géza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 Idején már megkezdődtek azok, amikor nem fogadták el a konvergencia tervet Magyarország konvergencia tervét, mert nyilvánvalóan nem valós adatokat közölött. Egészen azáig, hogy annak idején a központi statisztikai hivatal kapcsolatban fogalmaztak meg fenntartásokat. Tehát itt egy több politikusi generáció által kiépített és felépített.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 A... hogyan a lehet-e so, a, a, a Sovini? Én ezt Igen. értem, de azt kérdezem öntől, hogy közben maga a harc is változott, vagy csak a róla alkotott kép változott meg? Ez a nehézkedések leggyere. Vagy én vagyok a szokásos... szokásos a 48-as a... küzdelem még pozitív Igen. volt? A külvilág számára? Igen.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 csatlakozó horvátok ö, úgy érték meg, mint hogy a, velük szemben az ő asszimilálásukra irányuló törekvés, is. Már 1848-ban is. Nyugat-európában ez a vonalata nem nagyon volt ekkor még meg, de, de a XX. század elején ez fokozatosan jelent meg, illetve színeződött, tehát is vált a magyar szerető nemzetből elnyomó nemzetté. És e tekintetben az unióban unikárisak vagyunk, tehát nincs még egy ország, amit más jellege miatt, de hasonlóképpen rossz a szó, de mégis ezt használom, bünteti az unió. Tehát amivel állandó fenntartás. Igen, tehát hogy más országnak miért nincs Navracsicsa? Akit büntetnek amiért, és közben nem látják meg benne a Navracsicsot.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 benne. A És az a olaszokkal, olaszokkal... szembeni támadásban is benne lesz ez az alapza? Csak éppen olasz mi voltából adódóan? Könnyen el tudom képzelni, hogy a politikai viták hevében Benito Mussolini például előtt Oké, okay, el. akkor segítsen nekem akkor is, hogyha ezt hű hülye kérdéseket teszek fel. Hol kéne élnem ahhoz ma, majd, nem, hol kéne élnem ahhoz ma Európában, hogy 2019-ben ebben a meghallgatássorozatban ilyen jellegű szemrehányásokat ne kapjak?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 de nem sok ilyen nemzet van egyébként, amit így, a, ami, a, aminek egy, egy politikusával szemben nem lehetne egy történelmi szereotípját szókozni. Mennyire fogják száz év múlva hasonló kritikával illetni Angliát a Brexit kapcsán? Amikor, Szerintem nem. Amikor majd egyszer megint uniós, nem? Nem. Angliában azt sem kritizálják, hogy a keverőcsapok minden mai nap is, meglehetősen korlátozott mértékben használják a mostokban. És a külön hideg és meleg van, és az embernek magának kell összekeverni. Ami, hogyha ez nem tudom, Bulgáriában történne, vagy Magyarországon történne, akkor egész Európától, ha határozni, mi elmaradottak vagyunk. És az angolok De, ezt mi bocsájtják meg? Mert, mert nem tudom, mert az angoloknál úgy gondoljuk, hogy az angolok azok olyan, olyan, olyan kis különlegesek, hogy nekik lehet jobb oldalon a kormányuk, abból sincsen baj, lehet nem keverő, csak így abból De ugye De ugyanígy gondolkodik a bolgárnapra is, vagy csak itt gondolkodunk róluk, úgy? A Igen. Szerintem van, Közép-Európában van egy ilyen hasonló vélemény, hogy, hogy a, a, a közép-európai országok különlegességeit általában hátrányként értékelik, De ezt össze lehetne úgy fogalmazni, fogalmazni, össze lehet -e úgy foglalni, hogy van nálunk egy olyan tudat, amely adott esetben más országokat nem befolyásolja a valóság értelmezése során.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 mint mondjuk egy mint mondjuk egy francia. Okay, Azt lehetünk, hogy Oké, de lehet, akkor az hogy... ön meghallgatása folyamán valójában, ő mindent tudta megrázni magát úgy, hogy közben a meghallgatói rájöjjenek arra, amire, amivel most szembesítette őket, hogy hallgatnák a misorunkat. De ők nem akartak, nem akartak, az akar az hiányzott, hogy ők rájöjjenek. A, az hiányzott, hogy szembesüljenek azzal, hogy itt lehet egy, vagy egy olyan ember van, aki nem teljes egészében felel meg annak a rendkívül leegyszerűsített koreotípjának, amit egyébként akár kis hazánkból is sugaltak felé. Hogy... Ami egyébként azt jelenti, hogyha négy szemköz beszéltek önnel, akkor azt mondták, hogy Tibor Kám, te érted, pontosan. most azért történt, mert... Pontosan. Pontosan. pontosan. És amikor igen. aztán később biztos lett, akkor megszűnt ez az önhöz való viszonyulás. Én, pár... Érdekes módon igen. Érdekes módon igen. Én kiválóan tudok együttműködni a a, az Európai Parlamentnek de akkor, az ha képviselőjével. De is, most nagyon csúnyán fogalmazva, akkor önben ma már nem látják meg azt, hogy magyar. Én nem tudom, vagy csak nem, most éppen nem érdekük azt. Tehát nem, nem tart, tart <gül> nap, Igen, tart, hogy hogy bármelyik pillanat van, amikor szükség lenne elővenni azt, hogy, hogy, hogy, hogy magyar vagyok, hogy akkor hirtelen szól fedeznék, hát persze. Nem, nem egyébként is olyan hülye neve van az alapján nyugatlan, tehát nem úgy hívják, hogy Kovács. Igen. Tehát ez alapján nyugatlan lehetne szerb, horvát. Igen. Egyébként. Bár az írásmód árulkodó. Hát, hogyha egyébként azt értik, igen, de ha csak a hangzásból indulnak ki... Abban igen, abszolút, igen. Érdekes hát. módon nem tudják nyugat európában ez sem, hogy ez egy nem magyar név, hanem szlám néz. Tehát annyira hiányzik a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 Igen, ez minden szövetség természete ilyen, szerintem minden a Benelux szövetségem belül, tehát Belgium, uh, Hollandi és Hitler, Jó, Csak egy, és egy dolgot értsem el. meg, hogy tőlem elvárta azt a pszichiátterem, akivel régen találkoztam, hogy bele tudjam helyezni magamat a másik fél, hogy az vajon, hogy gondolkodik, és mint ezt annyiszor elmondta, Elkezdtem ezt a tevékenységet, amely részint ugye arról szólt, hogy nem feltétlenül állandó magammal legyek elfoglalva, volt benne nyilvánvaló empátia, és volt egy csomó olyan gondolat kísérlet, amit itt most nem tudok néven nevezni. De most, én ma abban a helyzetben vagyok 2018. november 30-án, egy nappal december előtt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 Igen, én ezt értem, ez az egyik legnehezebb, főleg, amikor az ember az életének a jelentős részét nyilvános térben, sőt, ugye egy vitákkal teli nyilvános térben, tehát állandóan vélemények ütközésében ér, Igen. és Igen. Szem... Ez, ez amit, amit Bernard só mondott annak idején, hogy ő azért nem szeret vitatkozni, mert a vita végére mindig az ellenfeleivel ért egyet. Tehát, hogy, ja, de ez már oda hogy... jutott, hogy nem is kell vitatkozni, tehát maga a beszélgetés eddig hozzá, ez... hát... mi nem is vitatkozunk Igen. egymással. Vagy vagy egyetlen, hogy az ember saját magával, hogy menem a saját magában vívódik, vagy gondolkozik. Vagy... De... De, de ezt a bernál is annak kapcsán mondta, hogy közben nem tudja a saját életét enélkül élni, tehát egyfolytában azzal Igen. néz szembe, amitől egyébként eltekintene, csak nem megy. Igen, de szerintem ebben a helyzetben az, az ön azonosság erősítését, akár nemzeti szinten, akár egyéni szinten, az segíti, hogyha először azt próbáljuk megnézni, hogy mi az, amik ami, mi, vagyunk. Kik, mint magyarok, mik vagyunk, illetve, illetve mint, mint Fiala János, a Navasistiból, kik vagyunk, mi valójában. Jó csak ez egy ilyen megos... számvetés, amire nincs mindig idő. Igen, de, de valami azért mégis megmarad a konkrét helyzetekben, a konkrét vita helyzetekben is. A Én ezt értem, de hogy most a Navrasisról beszéljek, ugye van a vicc, hogy miért van az oroszlánnak farka, hogy a bojtja ne csak úgy a levegőben. Tehát azért ő megélhette a jelenben, de a múltban különösen, hogy megkapta a saját pártjától azt, hogy hogyan távolodott el tőle, miközben ön meg azt mondta,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 Ha, ha egy munkahelyen dolgozik, de nem egyéni vállalkozó, aki tényleg teljes egészében saját maga ura. Az ember hoz olyan döntéseket, ez egy családban is, amit egyébként jó, ő nem azt mondja. Jó, ebben önnek tökéletesen igaza van, de az én életem az elmúlt időben teljes mértékben egy filmé vált, annélkül, hogy bárkit kiszolgáltatnék. Nyáron elmulasztottam a légkondicionálónak a tisztítását, és az égül tegnap történt meg. Én borzasztó állapotban vagyok, én is elfáradtam egy sarok után van fáj a sarkam. Úgy érzem magam, hogy egy akár szerencsétlenség lehet, hogy mindig az vagyok, van, aki szeretne annak látni. Úgy ültem egy fotelben, ez mégsem lehetséges hogy ez a pivot áll egy e, izé e, én pedig a másik szobában alszom, tehát ez egy olyan békés kép, amit azért az ember mégse prezentál egy vadidegen társaságában, és arról beszélgettem ebben a palival, úgy beszélgettem már csak azért is, hogy ne aludjak el. Hogy ő egyébként nem régen még egy banknak volt a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 Hát kérdezem már meg öntő, hogy vajon Orbán Viktor hozta többször önt ilyen helyzetbe, vagy ön hozott többször ilyen helyzetbe közvetlen munkatársakat? Akarva akaratlan. Tehát én még csak fel a szándékosságot. Mondom, nem tudom, hogy én hoztam el munkatársaim, biztos hoztam, de ezzel nem tudok elszámolni, mert nekem nem jelezték sohasem, hogy most olyan. De utólag jelezték, hiszen erről mi magunk is beszélgettünk. De nem. nem.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 és, és újra és újra megvizsgálni azt, hogy akkor milyen szempontok alapján döntöttem, és azok fennállnak-e még. Egy dolog van, dolog, olyan, ami, van olyan, amiről az, abban, el, elvileg, elméletek elkészített, hogy van olyan döntésem, és van, konkrétan is tudok, van olyan döntés amit azt mondom, hogy ma már még azok fényében sem hoztam volna meg, ahogyan egyébként értem, hogy milyen indokok mentén hoztam. Helyes. Ennek a, ez ez ennek a logikának a mentén mennyire foglalkoztatja a saját jövője? Az kevésbé. Az kevésbé. Ez miért hiszem el, természetesen nem fogok önnel vitatkozni, hiszen azért, azért minőségi különbség lesz, hogy ott marad-e,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 akkor is nekem van egy olyan szakmám, meg o, van egy olyan, olyan... Olyan fel sem merült táján. bennem az, hát, amiről én beszélek, abban nincs olyan, hogy minden összedől. De rendben, csak ezért mondom, hogy bennem nincs ilyen eszemben existenciális félelem. Azt hogy... se, azt se kérdeztem. Fel, ezek mind eszembe nem jutottak, hanem az jutott az, jutott az eszembe,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 de, de nem vagyok meg. Tehát mészségesen érdekel. Nem ezt tartom a legfontosabb kérdésnek ma, ami foglalkozhat, hogy mi lesz velem egyéb módon. Így tudom sem megfogalmazni. Hasonlót gondolt akkor, amikor nagykövetek sorsáról döntött, ahogy adott esetben az ön nagyköveti helyzetéről dönt majd a miniszterelnök? Hasonlót gondoltam, mert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 jó, egy, a, de egy nagykövet mégis részen... elgondolkodik azon, hogy eddig Washingtonban volt, most Tiranában lesz. Mit csináltam Én. jól, mit csináltam rosszul? Ö, nem, nem, azt igyekeztem. Tehát a, hogy, szerintem a politikában, és a vonatból a nagyköveti kinevezésekre is, az ember nem csak azért kell, hogy változtasson, ha változtatnia kell időnként pozíciót, mert rosszul csinált valamit. Tehát egy nagykövet nem biztos, hogy azért kerül Washingtonból, Tiranába,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 Mégis honnan ez a megkérdőjelezhetetlen magabiztosság, amivel. Ó, oh, hát ez nem Fel kéne hívni a lányomat, aki most egy fantasztikus beszélgetést folytatott egy taxisofőre, aki engem hallgatott, és nem értett, hogy a műsor miért ilyen. Mert már nem emlékszem, hogy melyik, Olaszorsz melyik Olaszországban, melyik városában Olaszországban a pult mögött lévő Pari, aki határán volt azon, hogy eröhögje magát, ordított velünk, miután mi ott szerencsétlenkedtünk a pult másik oldal, hogy beszéljünk hozzá a kollégából Olaszul.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 De az esetek túlnyomó többségében sajnos nem erről van szó, azt kell, hogy mondjam. Tehát elképesztő kíván. nem csak Magyarországgal kapcsolatban, de ne egyezzük ki Magyarországon, akkor mindig az, hogy mentegetem. Nem. Közép-Európával kapcsolatban, a Nyugat-Európai országokban elképesztő tudatlansággal. És akkor kezdhetjük a Budapest-Bukarest, Szlovákia-Szlovénia-Szlovónia. Változik? És az ilyen... Megint nem mondtam igazat, ez változik, vagy nem változik?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 Nem mondom, hogy nincs több kérdésem, de el hogy gondolja, hogy este hatkor azt mondja a feleségének, hogy nem tudok hazamenni, mert még mindig a beszélget, és Akkor megkérdezi a feleségét, hogy mikor kezdték, és mondja, hát fél nyolc, de nem bírja abba, hogy viszont hallásra. Viszont hallásra. Jó lehet!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 hogy a, ugye az író volt ez a könyvemutató, ami egy kiváló hely, meg nagyon tulajdonképpen a legrangosabb hely, ahol a könyvem tudott lehet tartani. De abban az értelemben még csak furcsa, hogy az ületet tudni, hogy itt tennél többen érdeklődő lesz, és valóban egy kicsit ilyen tultózós mm. neletek voltak. Azon én is meglepődtem, hogy, hogy milyen sokan voltak a hát, hogy a jobb oldalról, és itt nem csak a jobbikról beszélek, hanem hát figyelszes országőség képviselők is nem voltak meg ideszközeli emberek, ha lehet ezt a, ezt a leírónak szánt kifejezést használni. Ezzel együtt is volt, egy, tényleg volt egy, egy, egy, egy, egy számomra inkább, sőt nem egyértelműen pozitív hangulat ennek a néppárti dolognak. És egyébként ez a könyv azért alapvetően az Andrásnak nem a politizáló, párpolitikát csináló, szervezetet építő, napi robotban résztvevő innyét mutatja, azért ez a kötet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 Igen, igen, mert ő nem véletlenül lépett ki a párpolitikai csatatérből. Függetlenül attól, hogy az a kérdés, szerint mit gondol a jövőjéről, e tekintetben is azt mondta, hogy 5-5, azért ez egy kellőképpen Dodonai válasz volt. Igen, hát igen. Tehát, hogy én most, mivel nem, nem akarnék ebben az ügyben önnel pronto lenni, az András egyébként nem egy könnyű eset a szónak a ma hogy ő egy súlyos személyiség, és vele napi szinten dolgozni,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 Inkább úgy tudnék fogalmazni, hogy nekem a polgármesterség azért volt nagyon erős ambícióm, mert én e, e, akartam e politikusi minőségemben ehhez bizonyos szempontból fölnőni. Tehát, hogy nem tudom, hogy a fogalmazott. Én akartam, akartam érezni azt, hogy milyen az, amikor az embernek igazgatni kell ügyeket. de engem ez nagyon erősen motivált a saját. Abból az összefüggésből nem is, amit tekérbeszél. Ebből a, ugye, ebből kifolyólag ugye ez, úgy is lehet megfogalmazni,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 Tehát az összes kudarcot ez nem, nem akarok... vett el az ez irányújra? Nem, nem, nem, nem. Voltak kudarcaim. Ö, ö, ö, most így a ciklus utolsó évét, ö, ben, benne léve, pontosan tudom, hogy mik voltak a rossz döntéseim. Ö, és azt gondolom, hogy egyébként nagyon jók voltak majd többségben. Magyarul, ezt hogyha mondom, a fialai nem módon nem. kérdeznék, már eddig is ezt tettem, és azt kérdezném, hogy mondj karácsonyban meg. Polgármesternek lenni jó? Arra te azt mondod, igen, van meg, jó. Hát az utóbbit nem tenném hozzá, mert jó, nem. Is <gül> azt ez hogy jó. Hát nézd, én, én nekem életemnek a legtermékenyebb időszaka volt ez az elmúlt négy év. Az én ezt meg... úgy Illetve a, a, a, amikor egy másik élet, amikor egyetemi oktatóként éreztem azt, hogy nyire e, inspirál az, amit csinálok, mert ott azt láttam, hogy figyeltelemberek vennek az egyetemről, és, és, és a, a felnőjékat próbálgatva a jó dolgokat írnak, és megnyerik az OTD-kát, és stb. stb. Akkor éreztem ezt. Politikusként ez volt a leproduktívabb, és, és a polgármesteri tevékenységet érzem ilyennek sokkal inkább, mint a párpolitikusítő itt ez a helyzet. Ahol te laksz, ott mennyire hangosak a repülőgépek? Hát rohadtul ezt. <laughs> ezt nem kell, mondjam, mondjam. Mint megtudtam az elmúlt időszak sok egészítésre során, én pontosan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 Elég sokan eljöttek, nagyon paprikás volt a hangulat de összességében mégis konstruktív vége lett. Azzal együtt is, hogy... Ki volt a másik oldalon? Hát a másik oldalon mi voltunk, ami abszurd, mert ugye mi, mi nem mi nem, nem, nem nem tudjuk ezt a helyzetet. Ugye a más kerületek közmeghallgatásáról is hallottam, ugye mindenhol, például a kőbányán ott a polgármester a, a Facebookon hosszasan leírtam, hogy mi történt, és hogy a...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 Hát nem mondom, hogy megnyugtak, de egy előlépés két értemezték, és egyiket én is. Hogyha egyszerűen tényleg meg tudjuk bizonyítani, tudjuk láthatni azt, hogy ez mekkora probléma. És ugye itt egyelőre ott tartunk, hogy a kontroll nem, Budapest, a Budapesti Airport, bocsánat, rendelkezésünkre tud bocsájtani zajmérőkészülék, egy darab ilyen mobil zajmérőkészüléket, amit oda rakunk, ahova akarunk. De ők maguk is mondták, hogy ezeket sose szokták elhinni. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzat. Hát nézd, ez egy jobbos dolog. Tehát, ugye az van, hogy ha, ha, ha van egy elérdekelt fél, és ő méri meg azt, hogy mekkora érdeksérelmet mér nekem, akkor nem biztos, hogy ezt elhiszem. Hát ez, ez szerintem ez nem, kell, nem egy megvető fordulat. Tehát, mindenképpen azt gondolom, hogy nekünk kell független zajméréseket is tennünk, és ennek érdekében egyébként van is ebben partnerünk, mert a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 és azok a jogszabályok, szabályok, amik itt a, a, az engedődési eljárásomban alkalmazott, ezek életszerűben. De mit csinálsz ez az el... a rengeteg gépkéséssel, ami adott esetben a légtérnek a zsúfoltságában van összefüggésben, és amely automatikusan azt eredményezi, hogy órákkal később kell, hogy leszálljon, és bekerül abba a sávba, amiről most beszéltél. Most ö, nyilván, ez, ö, ugye vannak olyan, vannak olyan repülőterek, hogy egyszerűen konkrétan bezárnak. Tehát bármi van, nincsen légirányítás, nem tudsz leszállni. Jó, azért azok, azok kisebb helyeken dolog. vannak. Tehát Budapest azért a felé annál Igen. sajnos, hogy hál' Istennek nagyobb. Hát bizonyos szempontból sajnos. Tehát ugye a Budapest repülőtérnek az elhelyezkedése, az egy városi kisforgalmú repülőtére feltételezne, miközben ez egy nagyforgalmú repülőtér. Ez az alap konfliktus, Tehát ugye, hogy ilyen tip, ilyen, ilyen forgalmú repülőtereket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 egy kicsit javítaná. Neked személyesen, Edden... vagy polgármesterként van kapcsolatod függetlenül attól, hogy erre a meghallgatásra nem jött el ilyen szervezetvezetője? Ö, igazából nem hívtuk most őket. Nem, ezt kérdeztem. Ettől független de... van-e van -e kapcsolat? Van, van természetesen. És túlmutat a, hongoló... a diplomáciai jellegen, vagy pedig innen van? Ö... Túl túlmutat az érezem. Tehát azért ezek érdemi megbeszélések. A ungarok kontrollal volt eddig, most a Budapest Airport vezetőivel is lesz. Erre a képződéstestület hívta föl, vagy hatalmazta föl a polgármestert, az országgyűlékiség képviselőt és az alpolgármestert. Tehát mi, mi ezt nyilvánvalóan csináljuk, illetve hát hogy egyezhetünk a kerületekkel is. És akkor itt, ha csúszok szóba egy dolgot, mert hogy az Ugye is nálad vendég, én azt, a, azt hallottam, hogy ő nehezményezte sőt, bizonyom az én személyem ez is közötte, hogy zugló bizonyos ügyekben úgymond nem működik együtt, ami alapvetően ugye arra vonatkozik, hogy a, a felszálló Igen. gépeknek Igen. a rappájában érdekelentét van, 18. kerület. Nem, ő az, az ő, emlékezetem kerület szerint arról volt szó, hogy nem lehet összehasonlítani konstrukcióját tekintve a felszálló repülőgépek által keltett zaj és a gépek által keltett zaj megszüntető mechanizmusát illetően. Tehát, hogy ezek nem, nem, nem ugyanarra a sófra járnak. Én ezt, én ezt nem tudom. Azt tudom, hogy ugye most visszatérjék el az augusztus 16-ai módosításra,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 Jobban jártunk. Ezt egyébként egy darab zuglói ember része nem vette, hogy itt, hogy itt a felszállógépek kapcsán van változás, mert pedig korábban a felszállógépek egy jelentős része zuglót elérvetette meg ezt a kanyart, és egy sokkal jobban szólódott a repülőgépeknek a, a, a pályája. Most egy nagyon világos vonalon mennek, lehet látni tényleg a, a légi felvételeken, hogy a modellezett pályai éveken, hogy hogyan kanyarodnak el. És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 önkerületeknek közösen fellépni, mert ebben közös az érdek. Jó, azt kérdezem, hogy nem holnap, és nem holnap után, de próbáljak meg akkor egy olyan beszélgetést összehozni, akár a rádióban, hogy ti ellen lennétek volna a végén? Uh, igen, én ezt nagyon szívesen uh, vállalom, uh, és, és akkor tényleg erről beszéljünk Jó, közösen. azt, azt nem hogyha, uh, az, az lehet, hogy ezt én, um, lehet, hogy majd megkérem erre, uh, hogyha ez működik, hogy esetleg a Rozonyi a polgármester képviselő minket ebben Jó. a vitában. Nyilván én is fogok készülni, csak, csak az ő tökésem az elég hosszú étületekre visszanyúló, uh, és én is tulajdonképpen belőle táplálkozom ilyen szempontból, és ezt és csak nem is azért teszem, mert azt meg végképp nem szeretném, hogyha ez egy ilyen politikai és keretébe kerülne, hogy akkor van egy fideszes polgármester, meg egy nem, nem. fideszes és akkor most más gondolnak a létre zajró, hát nyilván nem. Csak azért hallottam olyat, is lehet, hogy ez egy inszunáció, és nincs a napja, amint hogyha ilyeneket is a polgármester úr sugalt volna egy hozzászólásával. Én ezt nem érzékeltem, de lehetséges, hogy feledékén vagyok, de nem emlékszem, hogy ilyen lett volna. Rendben van, akkor ez ügyben ténykedem, és akkor tájékoztatlak téged. Köszönöm szépen, kellemes Jó, Én is, Csia. Egy kicsi zene fog szólni, gondoljákok gondolják, akkor telefonálhatnak bármivel kapcsolatban. Aztán felé von bácska János. Most még akklimatizálódom. Ugye nemrég még 7 óra után volt 5 perccel, és most már fél 9 volt 5 perccel. 06148 909999 és 063677 1161. Hétfőn és kedden nem lesz Élőre bonyolításuk és kedden nem lesz nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lakájában, se Bakáccsal, se Filippóval, se önökkel, se velem. és 063677161 óhaj, sohaj, panasz?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 a másodperccel kív, mert mindjárt telefonálok és utána elmegyek.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 Mert aztán akkor később se lesz lehetőség. Jó reggelt. Halló, halló, Nasszá Gyuri vagyok. Sziasztok, a Móni nincs véletlenülben a tortóni, ugye ilyenkor? Meg őt nem betelén a számon. Nincs. Nincs, jó, oké, köszi szépen. Halló, szíves. 061-489-0999-0636771161...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 Nulla hat egy, négy, nyolc, kilenc, nulla, hét, egy, egy, hat, egy. Ennyi? Ja.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 csak felhívták a figyelmet, hogy más kódot üssek be, de most a semmi nem akar úgy történni, hogy egyébként kellene. Jó reggelt lát! Bácskay János volt itt a vonalban, és ahogy a csal is középen kezdtem, azt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 Az tök, az tök jó lesz, hogyha azért kialakul ez az együttműködés, lassan alakul egyébként, tehát szeretném többé-kevétből érzékeltetni, csak valakitől megkérdezném, aki mégis mégisak valamit tud mondani, tehát az tök jó, hogy ilyen döntések születnek,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 Mindegy, hát, amíg Ez én a élek, addig a stratégiája. taktikája, stratégiája, a, a... Ja, hát, ja, hát, Amíg én élek, addig ezt a stratégiát, ahol tudom, kikezdem, kezdem, de nem azért, mert haragszom rá, nem azért, mert azt gondolom, hogy a dolgok nem így működnek. Tehát... Én meg, hogy ismerem, fölveszi a kezdőt. Igen, hát érdekes lesz majd a mi küzdelme, szerintem két különböző ringben fog folytatódni. Mint hogy eddig se nagyon sokat találkoztunk, és amikor találkoztunk, az se volt gyümölcsözőnek mondható. Um... Azt kérdezem öntől, hogy az a múltkori beszélgetés, ami a kávintéri téri volt kapcsolatos, és amely egy kiszivároktatott emmi jogszabálya volt összefüggésbe hozható, abban az elmúlt héten történt valamivel a a HBG, amelyik éleljárt a nyilvánosságra hozatában, abban tudtommal egy sor nem jelent meg arról, hogy akkor ez most lesz, nem lesz, Függet attól, hogy most tök jó a hajléktalanoknak, mert mínusz négy fok van, és ezt megmondta a főpolgármester úr.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 Jegyző felé, illetve, hogyha van közelebbi ö, személy, akit tudunk, hogy mondjuk egy ilyen aluljáró lezárást melyik ö, csoportvezető kollega kell, hogy figyelje, akkor azt ő tudja, hogy figyelni kell. De ezért remélhetőleg nem az élműsoromban fogja megtudni, hogy a kávintére mi történik? Hát én is ebben reménykedem. Hát a kétszinti önkormányzati nem azt jelenti, hogy nincs átjárás és közlekedés és kommunikáció.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 az önkormányzatot területeket, de hogyha nagyon nagy számú. Nem van ilyenkor. Akkor fővárosi területet... Nem, szerintem az már magán volt. Magyarul, hogy azt a múltban nem is annyira a múltban az állam maga fogta magát és megvásárolta? Igen. Emlékeim szerint, de ha tévedtem, akkor jövő étel megmondom. Jó, rendben 80 Jó, rendben van, de akkor még. Oda még terveztek olyat is, hogy a Széchenyi körnökszár lehajózik. És annak az atlétikai stadionnak, ha egyébként ott az lesz, annak mikor kéne elkészülni? Hát, szerintem olyan két két és fél tehát én re emlékszem, 2022 És az ott a környék életét mennyire változtatja meg? Mondjuk azt feltételezném, hogy egy ilyen stadion építése azért igen. Borzasztóan nagyon, hál' Istennek. Hát, a helyzet egy kicsit hasonlít a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 a volt, vagy a tervezett, és elmaradt olimpia helyszínétől is, hogy az egyébként is legnagyobb a Ferencváros lett volna az olimpia elmaradásának, hogy ugyanezt fog történni, hogy a legnagyobb nyertesévé válik. Mert hogy nem csak a kemény Ferenc atlétikai stadion, hanem az evezős pálya is föl fog épülni, egy 15 ezer diák város és a többi, stb. Visszamegyünk a fővárosba, van egy teljesen talányos közlemény tegnapról, ez így szól. Az elektronikus jegyrendszer projekt, AFC, a budapesti közlekedési központ, bkk tehát itt azért a BKK szedi össze a Lehet, rossz hogy ez de nem ez később történt, hogy előtte látták. Hát, tyúk tojása, ki tudja. Engem.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 hogy mi van. Figyeljen! Ez egy teljes állandói történet. Konzekvenciákkal együtt. Hát ugye, hogy van konzekvencia. Tehát nem a projektről nem tudtak, hanem a projektről volt. És mikor megtudták, akkor levonták a következtetéseket. Ez a következmény.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 nem neki, még akkor is, hogyha ez nagy merészségre van. Tényleg elképesztő, ahogy egyébként dolgokat kezel a felsőbbség, és től most nem azt várom, hogy mellém álljon, nem kell önnek újat húzni a, a tarlóssal, és nincs bennem izé, szent tarlós István iránt. Nagyon szeretem is őt, legalább annyira, ha van rá okom, de hát ez a szöveg, ez, ez maga a képtelenség. Beleértve, hogy csak én, amit összebeszéltem Ugi Attilával, és Vintermantes Zsoltat,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 máró hónapra egy klikkeléssel beáll ez a rendszer. Ennek nyilván volt egy végrehajtási folyamata határidőkkel, és hát erről szól az a nyilatkozat, hogy ez, ez valószínűleg nem jött össze, és ez a, ez a következmény. Oké, okay, én ezt is, ezt is aláírom, de akkor azt kérdezem hogy ezt a közleményt nem akkor kellett volna kiadni, amikor már tudják azt, hogy milyen következménye lesz ennek? Tehát, mi ez, hogy a főválaszt anyagik? Hát kérnek? nem, mert így is, így is ilyen kritikákat kap, tehát jó, és akkor ellárulja nekem, hogy egy november 21-i eseményre miért november 29-én reagálnak? Postagalan vitt el a hírt, eltévedt. Azt értsem meg, ér -e hogy annak -e. van jelentősége, semmi másról nem beszélek. Lehet, hogy az egész teljesen tiszta. Én egyetlen egy dologról beszélek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 Nyilván ő tudna erre mondani valamit. Persze, persze. Azt, azt mondta erre, hogy nem van sensz, és tűnne rá ö, értelmes magyarázatot, mert ez az ő dolga, ha jól veszem ki a ö, nyilatkozatból. Igen. Ráadásul a főpolgármestere szükséges személy döntéseket meghozza, írja a főpolgármester helyettes. Hát akkor legább írna ezt a főpolgármester. Valaki telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt! Összesen egy mondatot szeretnék csak mondani mindkét uh, úrnak. Uh, a Index nyolcora egy perckor hozott egy cikket főoldalán tételesen cáfolva Bagdi Gábor kijelentéseit. Tételesen. Nem igaz. A BKK vezérigazgatója havonta jelentett a főpolgármester. Mit szól a hozzá? A tavaly jóvá hagyta a szerződés módosítását, stb. Nem akarom a széket. Uh -huh. Itt van előttem. De mit szól hozzá? Azért egész jól belejöttem ebben, nem pedig semmi más nem csináltam, mint elemeztem ezt a pár sort. Hát, és, a, és, a, és a bácska is nagyon jól csinálta, neki meg ugye a mondérbecsületét kell. Maga itt jött, mint a Herizon Ford, és elvágta. Felolvasom. Na, vagy, látja, látja, kedves bácskai? Ez a fejhajlats.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 nem mond igazat a főváros vezetése, több milliárd forintot fizettünk ki a bedölt eljegyrendszerre, és induljunk ki abból egyébként, hogy minden mondata a hazug. Anna, az, az indexnek, amit olvastam mondván, hogy Magyarországon minden igazság öt percet él meg, mert aztán a következő pillanatban jön valaki, aki cáfolja azt, ami előtte elhangzott, olvasom.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 én már réges-rég rég haza akartam menni, mert nekem még egy című, a pályán, álljáncíműsorom is van, meg fel kell öltöznöm, ezzel a sarokkal befejeztük, folytatjuk folytatjuk máskor, figyelek, Azt mondta, hogy szeretne elköszönni a hallgatóktól, tessék paracsony. <gül> Viszont és ha van kérdés, akkor. Okay, a van. de e-mailen meg bármikor. Rendben van, köszönöm szépen, önök bácskai János halottak. Halló, Fiala János vagyok, és Bagdi Gábort keresem. Fiala Jánosnak hívnak. foglalkozásomat tekintve rádió és TV riporter vagyok. Én adásban vagyok önnem, tehát egyáltalán nem hallja a nép önt. Elmondhatom azt a helyzetet, ami kialakult? Van egy perce? Nem? Jó, rendben van. Akkor nagyon sajnálom, viszont hallásra. Hát akkor ez volt a műsor. De nem, hogy szóljanak hozzá, de mihez szóljanak hozzá? Tessék. Tessék. É, jó napot kívánok! Én szeretnék a főpolgármesteri dologhoz hozzászólni, ugyanis én 20 évet töltöttem hatósági területen, és, és a... többek közt a főpolgármesteri hivatalban is dolgoztam. Ez nagyszerű, és mit akar ez ennek kapcsolatban? Annyit szeretnék elmondani erről az egészről, hogy...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 De megpróbáltam. És ez így vajran én és mindig is próbálják meg, hogy én is megpróbálom. Szeretném elmondani, hogy a műsor alcíme nyugodtan lehet, hogy vaktyúk is talál szemet. Bagdi Gábor telefonszáma megvan, majd az Index megkeresi helyettem, vagy nem tudom, amikor majd ráér. Jó reggelt! Jó reggelt!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 Ezt még nem írt. Még, még, még, még, még nem, még nem, még még, még. Más, Akkor még a kejfeljancsi előtt jött meg a közlemény. Már jön egy a pillanatra, má, já, már látom maga nagyon aktív, de ezt jól csinálja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy önnél jobb stratégiai partner ma nem volt, de hol van ez Zárom. árulja már el, itt van, közlemény, ez az, azt mondja.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 Az egy másik ember volt. A Bagdi most kapta meg a feladatot, ez a következő mondatból. Tudom. A fejlesztés a közvetlen felügyetével eszkövet általános a dr. Bagdigában a helyettes bízol meg. Igaza van, akkor lehet, hogy a szenecei van az, aki vissza lett Ez az Alexandra, bonyolult nevű Alexandra, hogy kulturális az, ügyekkel foglalkozott. Nem tudom melyik, de valamelyik. Akkor során. ez a Szenecei lehet. A történtek miatt kezdeményezem továbbá a BKK vezérigazgatójának egy pozíciójából való felmentését. De vajon a fő, másik főpolgár helyettest az mérkor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 Jó, hát a vaktyúk a is talál szemet, az ide nem érvényes, mert önnek vannak megépései, azért az a néhány évtized. Nem, ez nem az évtized, ezek a szüleim, amikor hát, összefeküdtek egymással, és a genetikai állományomat összeraktak. Hát még az a szerencsé, hogy így sikerül. Na, egy ilyen magyar specialitás vagyok. Mi, lesz, mi lenne velem Belgiumban? Én konkrétan éhe halnék. Hát, itt meg agyonvernek. Választhatok, melyik hát. a jobb. Belgiumban? Éhe halok, vagy itt agyonvernek? Hát, nem tudom, fölírná filipogot talán adnak a működését. <gül> egy pillanatra. fölírná talán Azt mondja, igen. Ellen, tehát érti, ez is benne van. Ellenzéki hírforrások összekevernek. azért mondtam. Nem azt írták hogy balliberális ellenzék is, igen. Többé-kevésbé azt gondolom, hogy reménytelen. Igen. Hát én egyre inkább értem. Nem, eddig is megértettem, a Filippo volt csak. <gül> hát még én. Figyeljenek a végén, ez kurva jó lett. De tényleg. Hompola, hogy tetszik. A BKK által menedzselt elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatban ellenzéki hírforrások összekevernek két különböző szerződés, és ebből mindjárt túlzó valóságon túli tényadatokat és kiáltásokat levezetnek.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 Tehát a BKK, ez a 13. pont. E, és aztán ugye betelefonált egy hallgató, és akkor felhívta a figyelmet arra, hogy te mit írtál 8 óra egykor, de azt már nem tudom, 8 óra 3 perckor olvasta maga a főpolgármester és nem tudom, te tudsz róla, hogy kiadott egy közleményt? Hát egy részről, másrésztről meg azt írja, hogy ellenzéki hírforrások össze-vissza izé, összetévesztik a szezont a fazonnal. De a, a, a talusnak a mai közleményét a szólástod? Jó. És az, hogy a, és Bagdi telefonszámod van? Jó, de a, a, adjak neked egyet, mert én kaptam egyet, de ő most nem akar velem beszélgetni, mert repülőtérem van. Én csak azért szeretnék veled ezt tisztázni, hogy ami összenő, az összetartozik. Tehát, érted? ellenzéki orgánumok össze-vissza kavarnak, akkor legyen nyilvánvaló, hogy a kejfejjancs az index oldalámban és egy ilyen súlyosan megbélyegezendő egyébként is műsor. Tehát, én ugye nem így gondolom, de, de... most ne azt fel, mert neked is azt fogja mondani, hogy repülőtéren van, de hát ha egyszer a repülőtérről eljön.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 Hát mi kettőnk között ez egyértelmű tarlós úr, ezt másféleképpen látja, meg beleértve, hogy a szenecei Balázs lett háttérbe vonva, vagy kicsoda? Nem, de az egyik főpolgármester az büntetésből hátra van bomba, és a bagdil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 Azt hiszem, a halállal sokáig fogok vitatkozni, amikor értem, jön, és azt fogom mondani, hogy ne arra Én még egy kicsit maradnék, mert csinálnék egy Ancsit, és akkor jön a lányom, meg a honpol hogy ők nem számítanak, és akkor mondanám, hogy dehogy nem számítotok, de az a pénz, ami nektek izé származik, az a kejfej jön bár a hompola, biztos nem mondani, és a lányom se tehát. Most nagyon rossz májú voltam. Nehezen állok föl, várnék valami telefont, amit önök megértesztenek, de. Nem éreztem meg telefont, de menik, hogy kaptam egy szerenecsejből állás telefonszámot. Elengednek? Jó <tos>